Capitolul 111 A doua zi, Filip relou lucrul la magazin, dar sfârșitul pe care l-a aștepta să vină în câteva săptămâni nu se produse. Săptămânile se transformară în luni. Iarna trecu și, în parcuri, copacii în muguriră și apoi în Verziră. Filip căzut de unei oboseli cumplite. Timpul se scurgea, dar atât de încet și greoi, încât se gândi că i se irosește zadarnic tinerețea, pe care o va pierde de tot și, curând, se va trezi că n-a realizat nimic. Munca lui părea acum și mai searbădă, de când avea certitudinea că o va părăsi. Începu să se priceapă bine la desenarea modelelor de și, cu toate că nu era prea inventiv, căpătă o oarecare rapiditate în adaptarea modelelor franzuzești pe piața englezească. Uneori era relativ mulțumit de desenele lui, dar întotdeauna la execuție treaba se făcea de mântuială. Observa amuzat că îl irită totdeauna momentul când își vede ideile aduse la îndeplinire într-un mod necorespunzător. Trebuia să umple cu multă prudență. Ori de câte ori propunea ceva original, domnul Samson respingea propunerea. Cumpărătoarele lor nu vreau nimic cu trei. Exagerat. Și doar ei aveau o clientelă foarte onorabilă. Și când te bucuri de o asemenea situație, nu merită să ții prea mari libertăți. De vreo două ori îi vorbi cu asprime lui Filip. Impresia domnului Samson era că tânărul ăsta a cam început să-și ia nasul la purtare, pentru că ideile lui Filip nu coincideau totdeauna cu ale lui. Îi ascultă, tinerelule, trebuie să bagi bine de seamă, pentru că altfel, într-o bună zi, o să te trezești aruncat în stradă. Filip avea un chef grozav să-i tragă un pumn, dar se stăpâni. La urma urmei, situația nu mai putea niciun caz să e prea mult și, atunci, o să scape definitiv de toți indivizii ăștia. Uneori, cu o deznădejde comică, striga că unchiul lui are o constituție de fier. Doamne, ce robust era! Afecțiunile de care suferea ar fi ucis pe orice om în toată firea, cel puțin încă de un an de zile. Într-un târziu, când în sfârșit veni vestea că preotul e pe moarte, Filip, care între timp fusese absorbit de alte gânduri, rămase surprins. Era în iulie și peste două săptămâni urma să plece în concediu. Primi o scrisoare prin care doamna Forster îi spunea că doctorul nu-i mai dă domnului cărei multe zile de trăit și că dacă Filip dorește să-l mai vadă în viață, trebuie să vină imediat. Filip se duse la șeful de raion și îi spuse că vrea să plece. Domnul Samson era de fapt un om de treabă, și când află care e situația, nu-i făcut dificultăți. Filip își l-a rămas bun de la colegii din magazin. Motivul plecării lui le fusese relatat în culori exagerate, și ei credeau că Filip a moștenit o avere. Doamna Hodge era cu lacrimile în ochi când îi strânse mâna. Mă tem că nu o să te mai vedem prea des, îi zise ea. Îmi pare bine că scap de aici, răspunse el. Oricât de ciudat era, lui Filip îi părea sincer rău că-i părăsește pe oamenii ăștia pe care crezuse că-i urăște și, când își luă bagajele din Harrington Street, nu simți niciun fel de euforie. Așteptase cu atâta nerăbdare emoțiile pe care avea să le simtă în această împrejurare, încât acum nu mai simți nimic. Era la fel de nepăsător de parcă ar fi plecat într-o vacanță de câteva zile. Am o fire împuțită," își zise el. Aștept cu atâta nerăbdare câte un lucru și, apoi când se produce, întotdeauna sunt dezamăgit. Ajungse la Black Stable la începutul după amiezii. Doamna Forster îl întâmpină în prag și, după expresia de pe chipul ei, Filip își dădu seama că unchiului n-a murit încă. Azi e l mai bine," îi spuse ea. Are o constituție minunată." Îl conduse în dormitorul în care domnul Carey zăcea întins pe spate. Îl salută pe Filip cu un ușor zâmbet în care se simțea o undă de satisfacție față de viclenia cu care izbutise să se ferească încă o dată de lovitura dușmanului. Ieri credeam că s-a zis cu mine," îi spuse el cu un glas istovit. Toți mă socoteau pierdut, chiar și dumneata, doamnă Forster, nu-i așa?" Aveți o constituție minunată, n-am ce zice." Animalul mai are încă zile. Doamna Forster zise că preotul n-are voie să vorbească, pentru că asta alobosește. Îl, îl trata ca pe un copil cu un despotism îngăduitor. Și satisfacția bătrânului că le-a așteptările, avea în ea ceva copilăros. Deodată își dădu seama că Filip a fost chemat de cineva și l-amuză gândul că l-au chemat de pomană. Dacă izbutea să mai evite încă o dată criza de inimă, se putea face sănătos într-o săptămână sau două. Mai avusese și alte crize de inimă. Întotdeauna îi se păruse că e pe moarte, dar nu murise. Cu toții vorbeau despre Constituția lui, dar niciunul din ei nu știa cât de rezistentă e. Rămâi vreo două zile aici? îl întrebă el pe Filip, prefăcându-se a crede că băiatul a venit într-o vacanță. Cam așa mă gândeam, răspunse Filip, pe un ton optimist. O să-ți facă bine aerul de mare. Curând veni doctorul Uigrem și după ce l examină pe preot, stătu de vorbă cu Filip. Adoptă o manieră corespunzătoare. Filip, de data asta mă tem că e sfârșitul, zise el. O să fie o mare pierdere pentru noi toți. Eu îl cunosc de 35 și de ani. Dar acum arată destul de bine, zise Filip. Îl țin în viață cu medicamente, dar asta nu poate să dureze la infinit. În ultimele două zile a fost îngrozitor. De cinci 6 ori mi s-a părut că a decedat. Doctorul tăcu preț de un minut, dar la poarte se întoarse brusc spre Filip. Doamna Forster, ți-a spus ceva? La ce vă referiți? Oamenii ăștia sunt teribil de superstițioși. Ei a intrat în cap ideea că pe preot îl obsedează un gând și că nu poate să moară până nu scapă de el. Dar nu izbutește să-și ia inima în dinți și să mărturisească adevărul. Filip nu răspunse și doctorul continuă. Bineînțeles că sunt prostii. El a adus o viață foarte curată și a făcut întotdeauna datoria. A fost un protopop bun și sunt sigur că o să ne lipsească la toți. E imposibil să aibă să-și reproșeze ceva. Mă tem că viitorul protopop nu o să fie nici pe departe așa de bun ca el. Timp de câteva zile, starea domnului care rămase neschimbată. Excelenta lui poftă de mâncare îl părăsise și acum nu mai putea mânca decât foarte puțin. De la o vreme, doctorul Uegram nu mai avea nicio ezitare când era vorba saline durerea chinuitoare produsă de nevrită. Durările acestea, împreună cu tremurul neîncetat al mâinilor și picioarelor lui Damblagite, îl istoveau din ce în ce mai tare. Mintea îi rămânea clară. Filip și cu doamna Forster făceau cu schimbul ca să-l vegheze. Menajera era atât de obosită de lunile îndelungate în care se îngrijise de toate nevoile lui, încât Filip insista să stea el peste noapte cu bolnavul, ca ea să se poată odihni. Petrecea orele lungi într-un fotoliu ca să nu adoarmă prea adânc și, la lumina unor lumânări cu abajururi, citea o mie și una de nopți. Nu le mai citise din copilărie și lectura îi aducea în minte tocmai această perioadă din viața lui. Uneori lăsa jos cartea și asculta liniștea nopții. Când efectele soporificului treceau, domnul Cherei devenea agitat și îi dădea mereu de lucru. În cele din urmă, la sfârșitul unei nopți de veche, când se revărsau zorile și păsărelele începuseră să ciripească zgomotos prin copaci, se auzi strigat pe nume, se apropie de patul bolnavului. Unchiul său zăcea pe spate cu ochii ațintiți în tavan. Nici nu-i întoarse măcar spre Filip. Filip văzu că are broboane de sudoare pe frunte și lua un prosop ca să-i le șteargă. Tu ești Filip?" întrebă bătrânul. Filip sări surprins pentru că glasul se schimbase deodată. Era răgușit și cavernos. Semăna cu vocea unui om înghețat de spaimă. Da, unchiule, vrei ceva?" Urmă o pauză și ochii care nu vedeau nimic continuare să privească în tavan. Apoi fața bolnavului se contractă. Cred că o să mor." Aș, flacuri! strigă Filip. O să mai trăiște ani de zile de aci înainte." Ochii bătrânului vărsară două lacrimi care îl impresionară îngrozitor pe Filip. În toate problemele vieții, lui nu trădase niciodată vreo emoție deosebită și era groaznic să-i vezi acum lacrimile pentru că ele erau semnul unei spaime negrăite. Trimite după domnul Simons, zise unchiul, vreau să primesc sfânta împărtășanie. Domnul Simons era diaconul. Acum? întrebă Filip. Cât mai curând. Altfel o să fie prea târziu. Filip se duse să o trezească pe doamna Forster, dar nu era chiar așa de vreme cum crezuse el și menajera era deja sculată. Ei spuse să trimită vorba diaconului prin grădinar și el se întoarse în camera unchiului. Ai trimis după domnul Simons?" Da." Urmă un răstimp de tăcere. Filip ședea la căpătâiul bolnavului și din când în când îi mai ștergea fruntea brobonită de sudoare. Filip, dă voie să-ți țin mâna antramea." îi spuse într-un târziu bătrânul. Filip îi dădu mâna și preotul se agăță de ea ca și cum s-ar fi agățat de viață, căutând o consolare în ceasul de restriște. Poate că, de fapt, nu iubise cu adevărat pe nimeni în tot timpul existenței lui, dar acum, în mod instinctiv, încerca să se apropie de o ființă omenească. Mâna preotului era umedă și rece. Eu strângea pe a lui Filip cu o energie firavă, deznădăjduită. Bătrânul se lupta cu spaima morții. Și Filip își aminti că toți oamenii trebuie să treacă prin asta. Vai ce monstruos era! Și cum mai puteau oamenii să creadă într-un Dumnezeu care își lăsa creaturile să sufere chinuri atât de sălbatice? El nu ținuse niciodată la unchiul lui și, de doi ani încoace, îi dorise zi de zi moartea. Și totuși acum nu-și putea stăpâni compătimirea care îi umplea inima. Vai ce preț trebuie să plătești pentru a fi altfel decât dobitoacele! Tăcerea care se așternuse între ei fu întreruptă doar odată de o întrebare a unchiului rostită cu glas căzut. N-a venit încă. În sfârșit, menajera intră în vârful picioarelor ca să anunțe că a sosit domnul Simons. Ducea cu el o servietă în care avea patrafirul și gluga. Doamna Forster aduse tava pentru împărtășanie. Domnul Simons îi strânse mâna lui Filip în tăcere, iar apoi cu o gravitate profesională se apropie de căpătâiul bolnavului. Filip și cumenaș era ieșiră din odaie. Filip se plimbă prin grădină, căreia dimineții îi dădea o înfățișare proaspătă. Păsărelele cântau vesel, cerul era albastru, iar aerul, încărcat de sare, era dulce și răcoros. Trandafirii erau în plină floare, verdele copacilor, verdele peluzelor, strălucea de tinerețe. Filip făcu vreo câțiva pași și, în timp ce se plimba, se gândi la misterul care se produce în dormitorul acela. Era cuprins de o emoție neobișnuită. Curând, doamna Forster ieși ca să-l anunțe că unchiul lui vrea să-i vorbească. Diaconul tocmai își punea veșmintele înapoi în servieta neagră. Bolnavul întorse puțin capul și îl salută cu un zâmbet. Filip era uimit pentru că se produsese la el o schimbare, o schimbare extraordinară. Ochii lui nu mai aveau privirea aceea înspăimântată și nici fața nu mai era subtă de panică. Părea fericit și senin. Acum sunt întru totul pregătit," zise el și glasul îi sune complet altfel. Când Domnul va găsi de cuvință să mă cheme la el, sunt gata să-mi las sufletul în mâinile lui." Filip nu scoase o vorbă. Vedea bine că unchiul lui e sincer. Era aproape un miracol. Primise trupul și sângele mântuitorului său și ele îi dăduserea atâta putere încât nu se mai temea de intrarea inevitabilă în beznă. Știa că o să moară. Era resemnat." Mai spuse doar un lucru. Am să mă întâlnesc din nou cu scumpa mea soție. Filip fu surprins. Își aminti cu câtă împietrire egoistă se purtase unchiul său cu ea, cât de obtuz se arătase el față de dragostea ei umilă și devotată. Profund mișcat, diaconul plecă și doamna Forster îl însoții plângând până la ușă. Istovide eforturile pe care le făcuse, preotul a țipi ușor și Filip rămase lângă pat ca să aștepte sfârșitul. Ceasurile dimineții treceau și respirația bătrânului se transformă treptat într-un horcăit. Doctorul veni și spuse că preotul e pe moarte. Nu mai era conștient și singurul semn de viață era mișcarea degetelor care râcâiau firav așternutul. Nu-și găsea liniștea și scotea strigăte. Doctorul Uigram îi făcu o injecție. Nu-i mai poate fi de mare folos. S-ar putea să moară dintr-o clipă între alta. Doctorul se uită la ceas și apoi la bolnav. Filip văzu că era ora 1. Doctorul lui Gram se gândea că ar trebui să se ducă la masă. N-are rost să mai așteptați," îi zise Filip. Nu văd ce aș mai putea face," răspunse doctorul. După plecarea lui, doamna Forster îl întrebă pe Filip dacă nu vrea să se ducă la templar, care se ocupa și de pompele funebre, pentru a-l ruga să trimită o femeie care-și să grijească mortul. Aveți și dumneavoastră nevoie de puțin aer curat," zise ea. O să vă facă bine." Casa antreprenorului de pompe funebre era la o distanță de aproape un kilometru. Când Filip îi spuse ce trebuia, meseriașul întrebă. Dar când a murit bietul bătrân?" Filip șovăi. Își dădu seama că ar părea un lucru sălbatic să aducă o femeie să grijească trupul unchiului său, care mai trăia încă, și se întrebă de ce l-o fi trimis doamna Forster cu un asemenea mesaj. Oamenii o să creadă că el se grăbește să-l vadă odată mort pe bătrân. I se păru că meseriașului aruncă niște priviri ciudate. Apoi acesta își repetă întrebarea care pe Filip îl irită. La urma urmei nu era treaba lui. Dar când s-a stins din viață părintele? Primul gând al lui Filip fu să-i spună că atunci s-a întâmplat. Dar dacă cumva bolnavul se mai chinuia câteva ceasuri, o să pară un lucru inexplicabil. Roșind îi răspunse cu stângăcie, a, n-a murit de tot. Antreprenorul de pompe funebre îl privine dumărit, așa că Filip se grăbi să-i dea explicații. Doamna Forster a rămas singură și vrea să fie acolo o femeie. Înțelegi, nu? Poate că între timp a și murit. Meseriașul în cuvință din cap. Da, da, înțeleg, am să trimit imediat pe cineva. Când Filip se întoarse la casa parohială, se duse sus în dormitor. Doamna Forster se ridică de pe scaunul așezat la căpătiiul bolnavului. E tot în starea în care l-ați lăsat," zise ea. Se duse jos să mănânce ceva și Filip urmări plin de curiozitate procesul morții. Acum nu mai rămăsese nimic omenesc în ființa aceea inconștientă care mai dădea fără pic de vlagă oarecare luptă. Uneori, din gura rămasă aproape desfăcută, mai scăpa câte o exclamație nedeslușită. Soarele bătea fierbinte dintr-un cer fără nori, dar copacii din grădină erau plăcuți și răcoroși. Era o zi frumoasă. O musculiță bâzia lovindu-se de geam. Deodată se auzi un horcăit puternic, care îl făcu pe Filip să tresară și îl înspăimântă cumplit. O mișcare străbătu din cap până în picioare trupul bătrânului, apoi bolnavul muri. Mașinăria se uzase până la capăt. Musculița băzâia, băzâia într-una, lovindu-se cu zgomot de geam.